כה אמר אדוני צבאות לאמור, העם הזה, אמרו, לא עט בו עט בית אדוני להתבנות. ויהי דבר אדוני ביד חגי הנביא לאמור, העט לכם אתם לשבת בבתיכם ספונים, והבית הזה חרב? ועתה, כה אמר אדוני צבאות, שימו לבבכם על דרככם,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 פנו אל הרבה והנה למעט, והבאתם הבית ונפחתיו, יען מה? נאום אדוני צבאות, יען ביתי אשר הוא חרב, ואתם רצים איש לביתו. על כן, עליכם קלעו שמיים מתטל, והארץ קלעה יבולה. ואקרא חורב על הארץ,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 בין יהוצדק הכהן הגדול ואת רוח כל שארית העם. ויבוא וביעשום מלאכה בבית אדוני צבאות אלוהיהם. ביום עשרים וארבעה לחודש, בשישי בשנת שתיים לדריווש המלך.